Uh, הנושא שרציתי לדבר היום על זה, קראתי לו לא. uh, סדר ערכים, סדר ערכים. אני חושב מאוד חשוב uh, להבין uh, איזה ערכים יש לי בחיים, איך אני שם אותם בסדר ערכים, כי בעצם סדר ערכים uh, הוא מגדיר את uh, כל החיים שלי, מגדיר את כל הדרך שלי, מגדיר התנהגות, שלום שלי בלב, יציבות, הרבה דברים בחיים, תלוי בערכים שיש לי. ואני יודע שאנחנו כולם מאמינים, ואנחנו כולנו יכולים להגיד שהערכים שלנו זה אדום, אישור זה עם אבא, אבל בכל זאת רציתי להיכנס קצת יותר לעומק ובאמת להבין מה אנחנו מחפשים אפילו זה שאנחנו פונים לאבא. ואפילו בתפילות אפשר לראות את הערכים שלנו, אפילו איך אנחנו פונים אליו, מה אנחנו מבקשים. רוב הזמן על מה אנחנו מתרכסים גם באימונה שלנו, בזה אפשר לראות את הסדר הערכים. ואם אנחנו יודעים את זה, אנחנו גם מבינים למה אנחנו מתנהגים בצורה כזאת או כזאת. למה אה, אני מגיב להם בצורה שלא רציתי להגיד. ובואו נפתח לוקאס ט' ו, או מ-15, לוקאס ט' וגם רמת אמונה, ואיך אני מתקדם, ואיך אני גודל באלוהים, זה גם תלוי באיזה ערכים אני בוחר בחיים. כאילו הערכים האלו הם או שעוזרים לי או שהם ממש לא עוזרים לי חמש עשרה, פסוק שמונה. יש פה כמה משאלים, משאל אחד כתוב פה: "אומי האישה אשר לה עשרה דרכמונים ועבד לה דרכמון אחד ולא תדליק נער ותטטה את הבית הוא תחפש היטב, היטב עד כי תמצאו. אמן. השאל הזה בעצם קודם כל הוא קשור לזה שככה אלוהים מחפש אוכל. אם מישהו הלך לאיבוד והוא מוכן להשאיר אלו שכבר מאמינים, כבר לא לאשר כאילו סתם בלי, בלי הגנה והכל, אבל הריכוז שלו והפוקוס יהיה על, עליך אם אתה הלכת לגוד. אבל אני רציתי לקחת את המשמעות או עיקרון של המשל הזה ולדבר להפך, לדבר עלינו כמו על הזאת שמחפשת משהו שהיא העמדה. עכשיו, השאלה האם בן אדם הולך לחפש משהו שהוא לא חושב שהוא, שהוא הוא לא חושב שזה חשוב, לא נראה, נכון? אני פעם אחת שחשבתי שאני איבדתי את המשקפיים של שלי, אני חיפשתי בכל מקום, בבית. <עש> אני יצאתי את כל הדברים והבנתי איך חוסמתי אותם, הייתי בלחץ עד שהבנתי שזה היה על הראש שלי, פשוט <עש> שכחתי ולא הרגשתי אותם, שזה היה הרבה פעמים, <עש> <עש> הרבה זמן על הראש שלך אתה כבר לא מרגיש אותם. ואז הבנתי את הקטע שאני לא אחפש בחיים דברים שלא יקרים לא אכפת פשוט, לא יודע איזה שותף שנאבד <עש> <עש> אני מבט, מבט ולא חשוב לי טוב, אני כאילו יכול להסתתר עם זה. אבל משקפיים, שילמתי הרבה על זה. אז לא רציתי לעבד, וחיפשתי ממש בלחץ. עכשיו אנחנו רואים פה אישה שמחפשת גם, דרך לא? הרבה כסף. הרבה כסף? זה חשוב, אבל קודם כל היא הייתה צריכה להבין שהיא איבדה את זה, נכון? הסיבה למה העולם לא מחפש את אלוהים היום, הוא לא מסתכל על זה, שזה איזשהו ערך חשוב בחיים, הם לא כל כך מבינים, קודם כל הם לא כל כך מבינים שזה באמת ערך אה, חשוב בחיים, דבר שני, הם פשוט לא, לא חושבים שהם עיבדו את זה. יש אנשים שאומרים, אנחנו מאמינים באלוהים, אנחנו יהודים, ואנחנו מסתדרים ככה, לא צריך שיהיה לנו יחס אישי איתו. וככה אפשר לראות מה חשוב לך, מה יקר לך, איזה ערך. זה ברמה הכי גבוהה בשבילך, בסדר עדיפויות. זה תלוי בכמה זמן אתה משקיע, כמה זמן אתה מחפש את זה, כמה זה באמת חשוב לך. ו... פה זה היה חוסר, נכון? היא איבדה את זה, כאילו חסר לה. עשרה... יותר כמו ניגית. איפה? מזבירות. מזבירות? חוסר, היא הבינה שיש חוסר. כאילו אתה הולך לאדנק שלך ואתה ידעת שיש לך שם 200 שקל ופתאום אתה רואה שיש 100 ופתאום לא מבין איפה זה עליו? לאן זה עליו? אתה מתחיל לחפש. חוסר זה דבר... Uh, מאוד חשוב להבין אם אתה לא מרגיש שיש לך חוסר לחפש את אלוהים אז נראה לי זה לא הערך הכי חשוב בשבילך. אז uh, חוסר גם מגדיר את הערך בעצם. מה שאתה מרגיש בנפש שלך, מה חסר לך, זה מה שאתה מחפש. ותאמינו לי, יש מאדונים שהם מרגישים שחסר להם דברים חומרים בעולם הזה יותר מאלוהים. ועם כל האמונה והניסיון שיש להם, ועדות חזקה של אלוהים הוא כל כך חשוב בחיים וזה, אבל בכל זאת הם מסבלים בסדר עדיפויות, ויש להם דאגה לדברים שהם מחפשים, דברים חומרים, הם מרגישים חוסר שאין להם בזה, מחפשים את זה, מחפשים, החיפוש שלך יוצא מהחוסר בעצם, אתה לא, בעולם אתה לא תחפש דברים שאתה לא מרגיש שיש לך חוסר. עכשיו בואו נבין עוד משהו, למדתי שש, למדתי שש, רבותיי שש, ונגע תשע עשר עשר עשר אל תעצרו לכם אוצרות בארץ אשר אוכלו שם שש וקף וגנבים יפטרו שם וגנבו אבל תעצרו לכם עוצבות בשמיים אשר עוד וכף לא יאכלו שם וגנבים לא יחתלו שם ולא יגרבו. כי במקום אשר עוצרכם בו שם יהיה גם לבבכם. אמן. אז פסוק הקטן אנחנו כאילו מבינים אותו, כן? איפה שהאוצר שלך ערך אפשר להגיד, זה יהיה הלב שלך, ומה זאת אומרת, שם יהיה הלב שלך. גם לזה אני קראתי פסוקים 19 ו-20, כי המצב של הלב שלך תמיד פונה, או כאילו אומר, איזה ערכים יש לך, איזה עוצרים אתה שם בתוכו הלב שלך. איך לדעת? אוצרות. אוצרות אני משווה עם ערכים. כן. אז המצב של הלך תמיד מראה איזה אוצרות וערכים יש לך. כלומר, אם יש לך תמיד דאגה, אם אין לך יציבות בחיים, אם יום אחד יש לך מצב רוב, אין לך מצב רוב. וכאילו, אתה רוצה ללכת לאלוהים, אתה לא רוצה ללכת, כמו שאני מדובר. Uh, זאת אומרת שהדברים שאתה מחפש בחיים הם זמניים וחומרים. כי פה כתוב, אם אתה מחפש אוצרים או אוצרות בארץ, כלומר משהו שקשור ל... לאדמה, משהו שקשור, אתה ממש לא גבוה בכלל, כן? אתה מחפש את דברים חומרים. אז פה כתוב שדברים האלו אתה לא יכול להגן עליהם, אתה לא יכול להחזיק אותם. תמיד יש גנבים שבאים וגונבים. כלומר, אם האוצר שלך והערך שלך קשור לארץ, אז גם שמחה שלך והשלום שלך הם גם קשורים לארץ, וזאת אומרת שזה תמיד זמני. כלומר, אם יש לך דברים אלו, אתה שמח, פתאום לקחו את הדברים האלה ממך ואז אתה רואה שאין לך כבר שמחה ואין לך כבר שלום אז מצב בדאגת הלב מסביר לנו אלה אוצרות ואיזה ערכים אנחנו שמים בתוכנית עכשיו אם אתה שם את הדברים מרוחניים בדברים שקשורים לנצח זה משהו שאתה מחפש, וזה, זה ערכיב שלך בעצם, בנב שלך. אז גם השמחה של זה, זה גם יהיה ארוך, כמו של נזק. רואים, יש הגנה על זה. כל מה שקשור לשמיים, הגנה לא יכול להשיג. הדברים החומרים לא יכולים להרוס את המצב רוח שלך. האם זה מבוסס? בדברים של השמיים. עכשיו, לפעמים אתה יכול להגיד, טוב, אני מחפש את דברים האלוהים, של אלוהים, אני מתפלל, אני מבקש uh, רק דברים של אלוהים, ועדיין, לפעמים אני רואה לא, שיש לי, יש לי דאגה אפילו בתפילה שאני מתפלל ויוצא אחרי תפילה, אני מרגיש שלא uh, קיבלתי שלום. אז איך יכול להיות? כאילו, לפי הפסוקים האלו, אם אתה מחפש את אלוהים כערך שלך, אז גנב לא יכול להיכנס ולגנוב את השמחה שלך לשלום. בכל זאת זה כן קורה, ועל זה אני רציתי יותר להתעמק כשהתחלתי את הנושא, למה זה קורה בעצם, שאפילו הדברים שאתה מבקש מאלוהים, הרבה פעמים אתה רואה שעדיין יש לך דאגה בלב, והסיבה זה בגלל שבן אדם, או אנחנו, כמאמינים, הרבה זמן, מחפשים דברים שהוא יכול לתת, ולא מחפשים אותו בעצם. אנחנו בעצם מחפשים לא מקור, אבל דברים שמקור עושה. ואנחנו נסתכל על כמה דוגמאות. אבל זה מאוד חשוב להבין, אנחנו נסתכל על מקור עם מים, שיוצא, ומה המים הזה עושים? הוא עושה את הדשא ירוק, הוא עוזב לעצים, לגדול ולהביא פרי, הוא עושה כל מיני דברים בארץ. וכשאתה מסתכל בטבע, אתה פשוט נהנה מהיופי של זה. אבל אתה שוכח שכל הזה לא יכול לחיות בלי מקור, בלי מים. ואנשים שוכחים. בוא נגיד, לא אכפת לא להם על המקור, הם רוצים פשוט... לקחת את הפרימי העץ. הם רוצים פשוט לשבת על דשא שזה יהיה ירוק ונעים. זה מה שאכפת להם. כלומר, מה שאכפת להם זה משהו שיוצא מהמקור, אבל לא במקור עצמו. ואומר, הם לא צריכים את המים כל הזמן, הם לא צריכים ללכת לשם. הם פשוט נהימים מדברים שמים מוציא להם. ירוק, פרי, עץ, טבע יפה. למה אני מביא את הדוגמה כזאת? כי זה אני משווה עם אלוהים וברכות שהוא נותן. אז אלוהים הוא מקור, וכל הדשא בעצם, ופרי מה ששמעתי, זה בעצם ברכות שיוצאים מזה. עכשיו, הרבה מאמינים, ותשימו לב בתפילה שלכם פשוט, מה אנחנו מחפשים, מה הערכים שלנו, האם זה באמת אלוהים או ברכות שאנחנו מחפשים בשביל שלנו. והרבה פעמים אנחנו פשוט רוצים ליהנות מהברכות. שיוצאות מהמקור הזה, אבל לא לילות מהמקור עצמו. כלומר, אנחנו רוצים לשבת בדשא יפה, רוחני אני מדבר עכשיו, כן? אנחנו רוצים שבחיים הכול יהיה מסודר, אה, נישואים טובים, ילדים, עבודה, שהכל יהיה יפה והכל יהיה טוב, שיהיו עצים, שיהיה פרי, שירות בקהילה. עכשיו, אני לא מדבר על דברים חומרים, זה בהתחלה דיברתי, כן? על לא מאמינים. עכשיו אני מדבר על מאמינים שעדיין לא שמחים איכשהו ואנחנו מחפשים את הסיבה למה, וזו הסיבה, חבר'ה. שהרבה מאמינים בתוך העולם מאמינים, אנחנו מחפשים ורוצים ליהנות מהברכות שהוא נותן ולא באמת מחפשים אותו. ואם אין לנו דשא יפה, ואם אין לנו עץ עם פרי, פתאום אין לנו מצב רוב. אני משווה את זה בקשות תפילה שאתה אומר ומבקש, ילוי וברכת השבוע שלך בצבא, בלימודים, בעבודה, ופתאום אין לזה איזשהו פרי בתוצאה, כאילו הוא לא נותן לך את זה. ואז אתה עצוב. למה? כי אין לך משהו ביקשתי. לפני שאנחנו נקרא, רק זמן נקרא את זה. לפני שאני אספר את הסיפור שרציתי לקרוא, אתם זוכרים את הסיפור הרוסי, או אני חושב שזה גם בקריאה עולם המוכר, על ריבאק סריפי? ריבאק דג זהב. דג זהב, הכל. שלוש שנות. פייר. יש לי נקודה לטריוויה. אז דאג זהב, ממי יכול להשכיל את הסיפור? אני לא זוכר בדיוק, אבל אני רוצה להוציא מזה משהו. הוא הלך לדוג, אמר דאג זהב, בדאג זהב אמר לו, שאתם לא תימן, אני אתן לך שלוש משלות? נכון. שלוש בבקשות, הכל מה שאתה רוצה לבקש, נכון? ומה הוא ביקש? נכון, הכל זאת ברכה. בית גדול! אבל בסוף הוא כאילו היה עדיין שום הלכה. אני יודעת, הוא ברוסית. קודם כריתה אחרי זה יו"י, ואחרי זה הארמון. ואז בסוף פעם רבי, אמרת, הם משרפים את זה. מה זה אמרת? ואז הכול חזר לשם. הוא חזר לשם. עכשיו, וזה נגמר הסיפור, נכון? לא, אני רוצה לשאול אותך שאלה פשוט. בסיפור הזה, טוב, הסוף של, לא משנה בלוסית או בעברית, הוא חוזר למצב שלו, נכון? הוא לא נשאר עשיר משעייפה. האישה או איך שהוא הלך, איך שהוא הלך, איך שהוא הלך, איך הוא הלך? אישה? אישה? אה, היא לא יותר? כן! היא השחקה. בכל זאת, שאלה, אם הייתם במקום שלא, מה אתם חושבים החוכמה לבקש? איזה דבר? אה? עוד משנה. עוד משנה. עוד משנה. עוד משנה. עוד משנה. אבל אני צריכה ללכת, לא? למה? אין לו טלפון. אין סוף משאלות ושליחי המצח. שלי, כן. הדג. הדג. הייתי חושב שהדבר הכי חכם לעשות, לבקש, הדבר הכלול בואו נגיד, זה לבקש שהדג הזה תמיד יהיה אצלי. טוב, בבקשה. רגע. כן, אבל היא אמרה גם, על מה שאתה נוסף היא אם זה טוב, בלי... אבל הפואנטה, רגע, הפואנטה, זה שהוא חיפש דברים, להוציא דברים מדעי זהב, אבל הוא... הוא להבין שהדבר הכי יקר שיש זה דעי עצמו. ואני משווה את זה עם אלוהים, שבן אדם מאמין, מחפש ומבקש, הוא מבין שאלוהים הוא מקום. טוב, הוא יכול לתת להסדש אלפי עצים, פרי בחיים, יפים, חיים יפים וטובים, אבל הדבר הכי חכם, לבקש, וזה כתוב במשלי, כן? שעירת אדוניי, זה התחלה של החוכמה, ו... בעצם זה כל דבר טוב בחיים שיש. אלעד אדוני, אנחנו מדברים על זה על אדוני, אבל בעצם אלעד אדוני זה אלוהים עצמו בחיים, כמו דג הזהב. אנחנו צריכים להבין שהוא הכי חשוב בחיים שלנו, כן הוא נותן לנו ברכות, אבל אפילו אם לא נותן לנו ברכות, אם יש לנו אלוהים ויחס טוב וטוב, אז לא משנה באיזה מצב לאום אתה או לאן נכנסת, ולא יודע, משהו קרה בחיים וזה פשוט לא הלך לפי סדר שלך, בעבודה או לא משנה אלוהים יחכה עם תשובה לתפילה שלך, לענות לך, ואתה פשוט לא מקבל עדיין. משהו חומרי פה, אוקיי? אבל דבר טוב, אתה בתהליך מבין שטוב, הוא... הוא ייתן לי, הוא לא ייתן לי, זה לא חשוב, לא אכפת לי. כאילו אולי הוא ייתן לי משהו אחר, משהו יותר טוב, זה לא שלא אכפת לך את החיים שלך. אבל לא אכפת לי מבחינת איך, איך החיים שלי יהיה ואיזה סדר, אם זה לא לפי סדר שלי, הסדר של ימיים זה הכי טוב. והסיפור, אתם זוכרים שנביא, אה, אלישע זה אלישע, שהוא בא לעיר אחד ואמרו לו, תשמע הנביא, יש לנו אה, יש לנו בעיה בעיר, העיר הוא, הוא יפה מאוד, אבל כל דבר שאנחנו מוצאים מזה, כל פרי הוא מת, אנחנו לא, לא יכולים ליהנות מזה, לא יכולים לאכול, ויש בעיה במים, המים לא ניקי, הוא אומר, צריך ללכת למקום, יש לו שמים יוצאים, אותו, לא באמצע איכשהו, אבל בהאכלה. ואז הוא הולך להתחלה, למקור, והוא זורק שם עם כוס חדש אה, מלח, ואז זה מרפא את המים והכל בסדר. אם מקור הוא נקי, אז הכל יוצא טוב ונקי. אז בזה אנחנו גם רואים שהוא בעצם המקור שלנו. הוא מקור של כל ברכה כמו שדיברנו. אבל אם המקור הזה, כלומר היחס שלך עם אלוהים, התחלת היחס שלך עם אלוהים הוא לא בסדר, גם הברכות שהוא נותן, אתה לא תהנה. ויש הרבה מאמינים שפשוט סובלים בנישואין, סובלים בעבודה, הם מאמינים, סובלים בכל ברכה שאלוהים נותן להם. הם לא מרוצים, רוצים להחליף עבודה כזאת, ללכת לעבודה כזאת. אחרת, הם לא פשוט מרוצים בכל דבר. עכשיו, זו לא בעיה באלוהים. וזה לא היה בברכות שהוא מוטה, זה היה במקור שלו. מקור שלו, כלומר היחס שלו אל אלוהים הוא לא בסדר. וזה מקלקל את כל הברכות, כמו שבסיפור הזה, המקור שלו היה תקין, בגלל זה מים לא היו בסדר, בגלל זה כל דבר, לאן שמים נכנס, הוא עשה לו רע. האם זה עץ, פרי, תשן, לא משנה. אז מה זאת אומרת? זאת אומרת שהברכה של הברכה שאלוהים נותן לי, כן? הברכה של הברכה, זה תלוי באיך אני מסתדר במקור, עם המקור שלי. כלומר, אלוהים, יחס שלי אל אלוהים. האם זה ערך שלי? ההתחלה, ההתחלה של כל הברכות. אני אהיה מבורג כאן בברכות שאני נותן עכשיו, אתה יכול לבקש כל דבר בשבוע ש... שהשבוע יהיה מוצלח, שהכל יהיה, כאילו, כל הברכות, הוא נותן לך. אבל אם יום-יום אתה לא פונה אליו כערך שלך, כמקור שלך, איכשהו אתה לא תהיה שמח, איכשהו משהו לא מסתדר, לא יודע, כאילו אתה חושב שיש לך הכל, אבל אתה לא, משהו חסר. נותן לך כבר משהו חסר לך. אתה מחפש את דברים שאולי חסר לך, דברים חומיים שאין לך? לא. יש לבגד, יש לי אוכל, טוב. יש לי עבודה, יש לי תפקיד, יש לי הכל, לא מבין מה חסר לי. מה שחסר לך זה מקום, <סיע> זה <סיע> אלוהים. זה צריך להתקן. עכשיו, בלובה שלוש שלושים זה כתוב על לובה שלושים ושמונה, סליחה, שלוש שלושים שלוש, חשבי שמונה. מדובר בעצם על בן אדם, מאיפה הוא בא? בעצם על אישוע, כן? שמי היו ההורים שלו? בעצם, מה זה, כאילו, מה ההתחלה שלו? איפה הוא הגיע? Okay. ובמאתי כתוב "מיישוע עד okay? אבל בלוקאס אני אוהב, שימו לב. כתוב, זה על ישוע עד הסוף, כאילו מה המקום שלו, מאיפה הוא בא, מאיפה הוא הגיע? כתוב, בן אנוש, בן שט, בן אדם, בן אלוהים. זה מקום, בן אלוהים. ומעניין שלפני זה, בן אדם. בן אדם, בן אלוהים. אז אנשים של העולם הזה, זה לא שהם בכלל לא חוזרים למקור, הם הולכים להפך. המקור שלהם היום זה קוף. דק אולי. כן? מה? כן. אז הם כאילו עושים להפך. אלוהים פה אומר, בן אדם בן אלוהים. אז כאילו, רמה, רמה, רמה עולם, ובן אדם של העולם הזה היום אומר, בן אדם, קוף, דק, ואתם יודעים שזה בעצם גם אבן. אז הקוף זה בכלל... אבל... עת של גרנב, אתם רואים? כן, מעניין. הרמה... אתה יודע? קוף, אבן, שמעת, כן. משהו בכלל שאין בו זה חיים. חבר'ה, זה הסיבה למה היום עולם הזה הם פשוט... פורסים את כל החיים שלהם, אין להם שמחה, בגלל שהם לא מכירים את המקור. המקור לא נכון. המקור זה אבן, משהו מת. המקור זה לא חיים בכלל. וחיים של מאמינים, שים למה אתה הרבה פעמים פשוט נכנס למצב הזה שיש לך הכל, אבל אתה פשוט לא מנוסה. אין לך טעם בחיים. אתה פשוט שוחד, מוות. סוחב בכל הברכות שאלוהים נותן, כל יום, דברים חומרים, דברים מוכנים שהוא נותן לך שירות, חברים טובים, אבל איכשהו אתה מרגיש שחוסר. אז הגעת למקום כמו שפה, על בן אדם, כלומר אלוהים, הוא מעלה אותך, הוא משקם אותך כבן אדם, אבל צריך להגיע לזה שאנחנו כולם בני אלוהים, ואנחנו כולם הגענו מאלוהים, הוא מקום שלנו. כל הברכות זה להוביל אותנו ולהדליך אותנו. לברכה הכי גדולה זה אלוהים עצמו. שאתה לא תהיה תלוי בברכות שהוא נותן לך, אלא אתה תהיה תלוי במחור הזה. ו... ו... טוב, אנחנו לא נקרא, אבל במארקי 13, 44, 46, מתי 13, 44, 46, כתוב על בן אדם שמצא את האוצר, זה מרגלית גם יש בסיפור הזה? מרגלית זה עוד, עוד מילה אחרת, זה זה, זה. פנינה. פנינה. יש שם כזה גם, פנינה. למרגלית יש. ומה הוא עושה? פנית. הוא מוכר כל מה שיש לו והוא קונה את זה. אז בואו נשים לב. הוא מוכר כל מה שיש לו. אז כמה זה עולה, המרגלית הזאת, או פנינה הזאת? הרבה. אם הוא מוכר על כל מה שיש לו, זה מאוד יחד. ואז הוא משקיע זמן, הוא משקיע כוח, הוא משקיע הכול. לא רק זמן, אבל כל מה שיש לו הוא פשוט מוכר את זה. אנחנו צריכים להבין שאלוהים, ויחסים איתו, זה לא משהו זול, זה מאוד יקר. ואם אתה חושב שיש לך הכל כבר עם אלוהים, אתה טועה. <גש> גם אני. אין לי הכל. <גש> מה שאני יכול, מה שיכול להיות בכלי שאני עם אלוהים. <גש> כי אני מבין שזה יקר, וזה לא פשוט, אני רוצה, אני אפנה, אני אתפלל, ויש לי אלוהים. כי אנחנו רואים שהוא מכר הכל. מה זאת אומרת? זה כובד שאני צריך. לבטא על, על, על הרבה דברים בחיים שלי, על הרבה דברים ששורפים את הזמן, קודם כל. אני פשוט בודק, חוץ מעבודה, כמה זמן אני משקיע וכמה זמן אני באינטרנט, בטלפון, כן? ואנחנו כן מדברים בורוצר, זה בסדר גמור, זה טוב, אבל כמה זמן הייתי יכול להשקיע באלוהים. וזה הסדר ערכים שלי. בעצם, כמה זה חשוב לך? ככה אתה מבטא. וזה מדובר על הרבה דברים, אנחנו לא ניכנס אבל גם יעבר, גם דברים שאני צריך לוותר, זה דברים שמפריעים לי גם לקנות את הדבר הזה, בקר. אני צריך למכור הכל. אז זהו חבר'ה, זה לקח לו הרבה זמן זאת אומרת גם שבשבילנו זה ייקח כל החיים יד, אבל תמיד יש דברים שמפריעים, תמיד יש דברים שאני לא יכול לבטל, ופשוט תחשוב שכל מה שיש לך זה לא אפילו קרוב למה ש... כמה זה שווה לחיות ביחס איתו. כתבתי פה גם הרבה פעמים אני פשוט צריך לוותר ולמכור את ההבנות שלי, שאני לא מסכים על דברים וזה, שהדברים, לא על לא דברים טובים, על okay? דברים שאני תמיד מתווכח, דברים שמפריעים לי להתקרב לאלוהים, רצונות כל מיני בחיים. אז חברים, שאלים וברך אותנו, שיעזור להם לראות את סדר הערכים שלי. להבין כמה זה חשוב לי, קודם כל, כל אחד, כמה אתה מחפש, כמה זה חשוב לך. מה החוסר שלך? החוסר שלך מגדיר את הערכים. בעצם, מה אתה מרגיש שחסר לך? אלוהים? משהו אחר. יכול להיות ששם צריך לתקן, כן? שדיברנו שיוצאות מהמקור הזה, מאוד חשוב שהמקור יהיה תקים, כלומר היחס שלנו איתו, שאנחנו נהיה בני אלוהים, שאנחנו נחזור למקור שלנו איפה שאדם הראשון היה. בזה תלוי גם כל הברכות שאלוהים נותן, אז זה לא שווה אפילו ברכות שהוא מברך אותנו איתם, האם אין לנו יחס נורמלי עם ישוע, עם אלוהים. ובסוף, כמו שאמרתי, זה לוקח זמן. זה לוקח לא רק זמן, כמה אני משקיע, זה גם לוקח כל החיים שלי בעצם. אבל כל מה שכולל בחיים. כלומר, אולי אני צריך לשנות את ההבנות שלי, אולי אני צריך לשנות את הגישות שלי. איך אני, כן, משיג דברים, הצורות שלי צריך לשנות. כל הזה הוא הבין, הבחור הזה, והוא מכר, והוא מביך. אז שאנחנו השבוע נרוויח, לא רק ברכות שאנחנו מבקשים בתפילה, אבל אלה שאנחנו נתעמק באלוהים. ונבין כמה הוא חושב, הוא אמן.